Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walâ. Shikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri në emisionin tonë shtatëfetë. Në takimin e fundit, patëm një emision special të jargëzëm me rastin e festës së Kurban Bayramit, andaj u detyruam që të trajtojmë tema që kishin të bënin me atkoh dhe me atfest dhe ja pas kësaj feste dhe pas të pushimit rikthehemi përsëri me lejen Allah e Allahut të mënduar, duke falëruar Zotin Xhela Xhelaluhu, duke kërkuar ndihmën prej tij dhe duke kërkuar që Zoti Xhela Hualla të na jap sukses dhe të na i falë gabimet tona. Që dashur në fillim të kthemi sonë elusim Allahun e mënduar Allah që lavdata dhe bekimet e Allahut të jenë me Muhameditin salallahu aleyhi wa sallam, familjen, shoket, dhe gjithë ata që i ndihje këtë u dhërëndi në fund të kësaj botë. Jemi me emision e drejt për drejt, dhe ju kujtojt, por është mirë që edhe ta përkujtojmë njëri tjetërin, se jemi duke trajtuar një cikëll të emisioneve, në kuadot një titulli që kemi vendosur që nga filimi atje kur kemi filuar të trajtojmë këtë temë. Fjallë është për dukurit negative dhe janë të shumë të dukurit negative që janë të përhapora në shoqëri, por kemi filluar që të flasim do tëtë jo me në një rënditje specifike, por duke me nënduar se ndoshta këtyre dukurive negative nuk u avëjnë veshën njerëzit shumë. Kër përmenën dukurit negative, si kur që e kam përmenë që ku e në ruar shumit se njerëzve, u shkonë mendja për shambull të kë alkoholit, të këdrogat, të këvrasja, Por pak njerëz mendojnë se dukuri negative është për gojimi. Apo zilia, apo ato të tjera që me të vërtetë janë të shëmtuara, janë të përhapur në shoqëri, por që rol ku as për njerëzve i trajtojnë si dukuri negative. Prandaj edhe sonte do të flas për një dukuri negative fatkeqësisht që është e përhapur më të madhe në shoqëri, e që nuk duhet të jetë prezente në mesin ton. E aq më pak kur kemi parasysh faktin se ne jemi musliman. Ne jemi ata që kemi besuar në Allah xhallahu ala në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe duke iu referuar burimeve tona fetare, nuk është të dashur që ne të jemi të përfshirë në këtë dukuri. Por ja ka ndodhur. Andaj duhet që ta trajtojmë në këto minutave që i kemi në këtë pjesë të parë të këtij emisioni, që të shohim se për qëfar dukurie bëhet fjallë, kam përqërim dukurie negativë. Fjallë është për mos përmbushin e premtimit, mos mbajtin e fjallës, që fatke cishët, si kur që e përmenda, njerë rësot me lehëci japin premtime, me lehëci japin fjallë të mëdha, do, do të bëj këtë, do të bëj këtë, të premtoj se do të vi, të premtoj se du të kryi këtë pun, të premtoj se ta këthej borqin, të premtoj se kështu e ashtu, por nga zbatimi dhe nga kryurja e premtimit, nuk ka asgjë. Kjo është një dukurie shëmtuar negative, dhe si argumentë se është dukurie shëmtuar negative, kemi argumentët të shumë ta në Koran dhe Sunat. Filime shtë Allahu Gjallat Gjelallu vëzë nëruar, shëkuaz nëruar, Dhe zotëmotra, të gjithu që po na ndiqni, Allahu xhallehu ve ala në Kur'an na ka obliguar që ta ti përmbushim zotimet tona, ti përmbushim fjalët e dhëna. Wa oofu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allahu thot në su'n al-Isra' dhe përmbushni zotimet e juaja, nga se për zotimet e dhëna do të keni përgjegjësi i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem ishte njeri u i cilin më të vërtit është shambulli pa konkurant këdrejtim se sa i përmbahe i premtimeve dhe zotimeve të dhena Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Përnda edhe e konsideroj shkelën e premtimeve mos përmbush në zotimeve e konsideroj si një laj, si, si një loj hipokrizia ma një i tha së është hipokrizi, mos përmbushje e zotime dhe përmtime. Qëfar tha me këtë rasit drëguar i sallallahu sallam? Tha, shenjat e hipokritit, shenjat e njeri ju dyftërsh, munafikut, janë katër, dhe cilë da, që e ka nga këtu, e ka një degë për degëve të hipokrizis. Dha, kur fletë gënjenë, dhe me njerë pas saj që farë tha, korë prëmë të nuk zbatan. I nërguar i sërë Allah sëllëm shikua së në nërguar edhe praktikisht në dëshmoj rëndësin e përmbushje së fjale dhe zotimit. Andaj, e dini shumë mirë se Muhammed i sërë Allah sëllëm me dëvërtet gjatë qëndrimit në meke, kështë e vuajtur shumë për edhe më te përse ai kanë vuajtur edhe ashab të ti, dhe ishte me dërëte një situatë të jetë e fështirë për të andaj, u ljarguan, ose, thënë drejt, eken nga mekja, u shpërngullen për në Medina. Për ju të gjithë pa të mundësi të shpërngullet njëtën ku. I dërguar i sallallahu al-sallam u vendos në Medina, e formoj shtetën e ti atje, dhe besimtarët tash më ndishin të sigur dhe të lirë, në kryrën e obligimeve që i kështën dhe Allahot azo gjellë, në shprejën e besime që i kështën dhe Allahot azo gjellë, dhe në pegamberin sallallahu azo sallam. Por shë fanë duhet dhe me disa besimtar që mbetën e meke, e disa të tjerë që e pranuan besimin më vonë, ata nuk patën mundësi që të shpërngulen, andaj disa priturin mbetën e meke ata që shpëtuan të shpërgunën padyshim se pat vërsë vërsësi teje 18 dy nga këta njerëz në Mekë që kishin mbetë i mësuën në Medinë dhe rrugës i kapën kurrestë Mekës shikoni është gjendje lufte është gjendje konflikti dhe ata po bënin presion dhe dhun mbi ashabët e pejgamberis sallallahu alaihi dhe dhe këta njerës po ikin për të dërguari, po ikin për të i dërguari sallallahu alesallam, dhe i kapën në rrugë korejshte me i kësë. Qëfar në do dhe? Kër i kapën në rrugë i thanë, ku përshkani? Thanë, përshkojmë në Medine, na pëlqena të jetë shkojmë. Thanë, ju përshkani të i bashkan gjitën i Muhammedit, ale i salatu o salam, që të në luftën i pasaj neve, Çfarë than këta dy njerëz? Tha besën po ua japim se nuk do të luftojmë më të kundër Juve. Ata e kishin sapo të çpëtuar për tyne, por ua dhan fjalën se nuk do të luftojnë kundër tyre. Dhe pas sa shkuan në Medinë tek e dërguari sallallahu alaihi wasallam, ishte gjendje gatishmërie, mobilizim për luftë me Quraysh, kështa tashmë ishin përgatitur për të sulmuar Medinën. Dhe të të të tërguar italejshin, se sëmi duhesh i njerëz, nga se si kështë e pak njerëz. I duha i qëndosht e dhe si kurse e, thot poplë e dhe nga balë të të bë njerëz që t'jenë sa ma teper, nga se si ishin numerikisht pak, në krasim me numërën e madhë të ushtrisë e korejshve. Dhe këta du njerëz ishë shumë të mirëse ardhur. Ishte një ishte një freski për ushtrinë, du njerëz, për, me përvojë ushtarake dhe i dërguar i sallallahu, qëfar i pyte? Tha, si shpatuat nga korejsht? Se tinte se është një, një rëthim i egr i korejshtve që vështir kaloi, vështir depërtoj nga mekja në Medina, tha, si shpatuat nga korejsht? Qëfar than këta? Than, në kapanu i dërguar i Allahot, mirë po wadham, fjallën se nuk në luftuim këndër tyne, andaj në lëshuan. Atër i dërguar i sallallahu, zëmë tha, zbatën e zotimin e juaj, mas të uftën e kondërtyre. Shë, ju e zbatën e zotimin e juaj, ndërso ne po e kërkojmë dhimën e Allahot kondërtyre. Shë ka? Nuk, e fësë ishtë në armeqë, e luftë, se gjendje fështirë, por e këni dhëmë fjallën, nuk ka të bëni masë së fjallë mo. e mojë. E këni dhëmë premtimin, ju shkëni një klirë. Nuk e keni për obligim të merrni pjesë në këtë luftë bashkë me mua, sepse kam nevojë për juve. Gjithatë, vlerat e merancisë, vlerat e merancisë. Prandaj çdo njerëz sot fotketësisht për një interes shumë të vogël e thën premtimin. Thotë, haj se ti rara. Nuk merancisë, do të thati me thimin e premtimit si ke bue dëm shumë vllaut tënd apo motrën tënde. Shoku tënd apo miku tënd si ke bue shumë dëm. Nuk qendron rrezikun në dëmin që shkaktohet, sepse edhe kjo është rrezik rëziku me i madhë është se përënën vlerat, po prishtë sistemi i moralin në qëqëri, kjo është me e keqë, kjo me e rëzikëshme. Andaj dërgori, sallallahu sallam, më të rëndësish me e kishte, të mban të stabil, ndërtesen e virtyteve dhe moraleve dhe vlerave që i kishtë ndërtuvar në medine, se që të im poshte korejsht në beten që po e priste me ta. Sa është mësim i madhë kjo? dhe Muhamedi sallallahu sallim, shum, i kujdes më këtë rritim, i mbaj shumë fjallës e dhenë. Nështë anë e sotë, si ko se thash, si ko në ruar, njëri një nuk heziton që ta gënjen mushterijun e ti, apo ti premtan se do t'ja s'jel një malë caktuar, nuk jas'jel. Nështë ta punëtori i premtan uh, punë dhenësit se do t'jetë do tjetë korekt në punë, do tjetë i sinqert, e pasta e thëmë premtimin. Por e punë dhënë, si nështë e i premtën punë marsit, se do tjetë për rrugën me me kohë, do të ambanë në punë, do të kujdesit për te, një varkë premtimi shë jepë në marveshë dhe në kontratë, pasta i thëmë dhe nuk i zbatën. Ma e kje që mbi gjitha është, kur prindi i premtën fëmive, ose mësusi i prëmëton të në nëzënëzve, ose i vjetri i prëmëton të rinjëve dhe e themë prëmëtimi nuk e zbatan, parë syje, nga neglijenësa, nga mos kujdesi. A në kjo bëjt e keqe shumë. Këse këta bëjnë shambull, i keqë për ata fëmi, për ata nëzënës, për ata dvegjel, që ta të vazhdoj më tutje me rënimin e vlerave, nuk e mos përmbushur zotimet dhe betimet, dhe premtimet e tyre. Edhe sot kemi gjithashtut në fushata të shumë të të ndryshme që bërë me qëlimet të ndryshme, qofshnë elektorale me rastën e zxedhjeve, rastën e zxedhjeve që kemi në prakë, qofë në rastët të ndryshme, në gjojmë premtimet të shumë të, në gjojmë zëtimet të lojlojshme, e që njëri u dyshanse do të ketë mundësi njëri gjitha këtu të i bënë. A ne duhet të kemi frikën e loqën leuala dhe të tërprojme filiber në gazoti e gjithësis e pastaj edhe nga njerëzit që fjallin edhe në të qymë në vend. Për ndaj djetarën e kam parësitë që mos të premtojmë përveç se në rastë e shumë, shumë të ralla. Mos të zëtojmë i përdeq përveç se në rastë dhe mëzëshme ku nuk kemi të të rrugdalje. Dhe këtë të bëjmë me bindje se me të vërtet do të mundohemi maksimalisht për të bërë këtë. Dhe vesimtari për pjeket mundohet jep mundin maksimal, dhe në në qofë se ndodhë që për arsyet caktuara, njemi njerës mund nga bën njerë eventualisht dikon, mës të zbatën a që ka përëmtuar, nuk duhet të jetë indiferent për balë shkjelës e përëmtimit, për të i kërkën fali njerë dhe që va ka dhëmë përëmtimit. Ti kërkon falje atyre që u ka u ka dhënë premtimin. M'falni, por këtu ka qenë arsye se unë nuk kam pasur mundësi të zbatuaj premtimet e mia. E jo nuk zbatoj premtimin, pastaj edhe akuzon të tjerët pa të, të drejtë se unë e kam zbatuar, por kta nuk po m'adin, e kta nuk kam penguar, e ky ka qenë fajtor, do ku munduar të gjithë mund të arsye të vetën e tij dhe gjithë mund dikush aty ko faj e asnjëherë nuk ka aj faj. Dhe kë fat që s'tash që do kur i kamor për mos të më dha Njerëzu qpritun të interesant ka um turpë çet mbot pranimin. Ne jemi të njohur si popull, madje kemi një shprehje që kemi qenë të njohur në mesnë e popujve të botës me mbahet në prindim. Fjalën besa, besa e dhën. Q vlera e madhe që është kultivuar në popullin ton jam të kuptosh se ne kemi qenë ata që i kemi përmbushur zotimet, kur e kemi dhën besën e kemi mbajtur fjalën e dhën nuk kemi të rathuar, nuk kemi mashtruar, për fatë këtësisht, jenë rënuar vlerat fetare dhe ato komptare, dhe kemi mbetur, kemi mbetur një dhë kry që nuk pëdim ka të janë bajmë, nuk pëdim që ka kemi mbetur mo, për shka këtë përhapës e këture dukërive negativë, fatë këtësisht. Që ku e në ruar, mësë mëmbatja, mësë mëmbatja premtimit, apo mos përmbushja azotimeve është e kategorive dhe niveleve të llojshme loj të ndryshme duat të ndryshme nivele të ndryshme, ndryshme këto nuk janë të gjitha të një niveli e pse të gjitha nivelet janë të shëmtuara të këqia por nuk janë të gjitha të njëjta cilë është niveli më i lartë e që shënon e që shënon ndoshta nivelin më të shëmtuar të mos përmbushe së përëmtimit. Cilja së një vërë? Mos përmbushe e përëmtimit dhe fjallës e dhenë. Allahu të mëdruar së do të jemi rëptë sinqertë, do të adhrujma të, do të lërgumin nga mëkatët, do të jemi të binu nda i Zotit. Një të gjithë kreset e Allahut. Të gjithë një ja kemi dhenë Allahut përëmtimin dhe i jemi zëtuar, se aje është zëti jonë, dhe se vetëm atë ne dhe të adhërojmë. Kujë dim në këtë, musë përmë kujtojtë, kja thëtë dikush, Allahu të kujtojnë ty, nëse Allahu gjëllë u alën e përmend, e kush fletë më drejtë se zëti, e kush fletë më, më dëvërtetën se zëti, as kush, Allahu në kujtojnë se, o idhë e khadera buke, kur zëti e të, e mori premtimin dhe zotimin, nga bit e ademit, kër ata ishin endë në kurizn e babës e tyre, endë nuk ishin kriuar, ishin në botën e shpirtrave, në ajo kohë nuk në kujtoat, për mjaftën që zotin e kujton këtë premtim, dhe kjo është e vërtet. Zotin i tha kresave, e les të u bira bikum, a jamun e zotin joj, të gjithë thënë, po, dhe dëshmojmë një për këtë. Një dëshmojmë se kemi thënë se o zotë të i e zotë jonë. Në qëfar kuptimi të i e zotë jonë? Një, zot, një dhëtë adhërojmë ty, një dhëtë i respektojmë ligjit e tua, dhëtë i përmbahemi regullëve, dispoziteve. Përndaj, aj që i përmbahet besës edhe në Allahot a zogjelë, është e pritshme nga ajë që ti përmbahet edhe zotimit e dhënë njerëzve të tjerë. Ai që ja ka shkel Allahut premtimin, ai që nuk nuk është përmbahet zotimit dhe Zoti xelalu ala i ka premtuar se ozat ku të mos sjellesh në këtë botë, un do të aduroi ti. Pajdi edhe këtu në këtë botë sa herë jemi zotuar Allahut. O Zot, nëse më shëron kët, nëse më largon nga kjo sprov, nëse më shëron, nëse më dodh kjo, unë do t'i fali peskut, unë do t'larguam nga ky haram, unë nuk do të bëj kët keqje. Allahu xhelalu ala na ka ndihmuar. Allahu xhelalu ala na ka përkrahur, na ka shëruar, na ka furnizuar. E ku është mbajtja e premtimit? Ku është përmbushja e zotimit atyherë? Është harruar është haruar, sa njërtë kërka gjenë të smur, ja ka dhonë besën zotit se në së ngritem, o zotë do të falem, o zotë në që fëse më shpëtanë këse e rada nuk dhe më i keqë më kur, ja dhonë besën Allahot dhe jë thyën prap, kjo është nivelli më i shëmtuar, më i keqë i shkerës e përëntimit. A të e që ja shkerë fjallën e dhenë zotit, a që nuk i përmbush zotimit e dhena, para Allah çte thën zotimet dhe premtimet dhe betimet dhe të gjitha ato të tjera të thënë njerëzo të tjerë. Për këtë arsye e kanë pyet Hasan al-Basri rahimuhullahu se më kë duhet të shoqërohemi? Çfarë thaj? Shoqërohu me atë që kafrikën Allahut, që sajtë të respektojnë, të nderojnë, të zbatojnë premtimet. Në simptorie din se fjala kur dal nga goja si e përgjësi parazotit. E besimtari e din shumë mirë se qëfar i bije të kesh në bisupet e të uja të ngarkuar një përgjësi që për te do t'ja përsh logari nesër parazotit të maduar. Pra ndaj, mundu e që ta zbatëm premtimin mti, dhe në laot, aso qëtë. Nja kemi dhe në laot premtimin kur kemi qinë endën e botë në shpiritëve. Pra në këtë botë kur kemi are, kemi dhe në premtimin. I kemi premtuar Allahu ta zoqjal. Në këtë thën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, kët fjalë kur ti e ke thën, që fjalë nuk është një fjalë gojë e shikues ndëruar. Vllai i nderuar, motra e nderuar, fjalë la ilaha illa allah nuk është një fjalë e gojë që nxirret, por është një premtim që i jepet. Ço premtimi. Po po, ti zotohuash kur e thu kët fjalë. E me çfarë zotohuai më tere? Në themi, la ilaha illallah, nuk meriton të adhuruat me të drejt asë kush pas Allahut. E kur ti i ja e konfirman Allahut, se ati të konë e drejta, e vetme, e asë kuj tjetër për të adhuruar, ti duhet të di shfarë të adhurim e tërë ti pothuasa nuk meriten te adhurohet as kujt kthebot nuk do t'i kushtoj adhurimin pos Allahut a nuk ka as kjo premtim a nuk ka ky zoti mi dhen po as po as e çfarë është adhurimi adhurimi është çë të flasësh vetëm atë që Zoti është i kënaqur dhe të veprosh vetëm atë që Zoti është i kënaqur adhurimi është që të largohën nga gjithë dhe fjallë dhe vepër që zotit që ti po edhën nuk e dan. E këthon besën zotit, fjallën e këthon. Dhe këthon la ilaha illallah. Dhe këthon Muhammedur Resulullah, ashtu sikur që kam pranuar dhe kam deklaruar, se nuk mëritan të adhruat më të dhejt askur përsa lahut, gjithë ashtu zot besën për të dho, po të zotojmë o Allah në emër të këti besimi. Se nuk do të adhura i ty asesi përveç përmes mësimeve dhe porosive dhe udhzimeve që mi la i dërguari im, Muhamedi sënallahu alësër, mga se unë kam besuar sa e është i dërguarit. Kjo është zotimi më i madhi mund shumë, premtimi më i madhi i dhen historin e njerëzve ndo njërë. është kjo i shahadetit, i fjash la ilahinallahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu alëllahu al s'ko gajle mu, ku që ka shkëll përëmtimin dhe në Zotit, se Allah unë do të adoran. Prandaj, edhe kur të dikush nga përëmëtan, nuk po thamë që të flasëm dëshime, ka njerëz, qdo kush për një bënë gabime, këllshime, po ka njerëz që janë të mirë, të devatë shumë, që i në qertë, kalëloj. Mundo që, kur dikush përëmëtan shumë dhe qëka, edhe nuk i sigur të ame i besua ju, shiko se sa e ka, Sa e ka të theksuar zbatimin e premtimit dhe përmbushnë e zotimit dhe në zotit vetë. Nëse Allah u Gjelle Gjelalu hu, ja ka shkel fjallin, atër është probleme dhe Allah i për neve, është shumë problem për neve. Ta që zotit Gjelleu alë nuk jamon fjallin, ja ka dhon fjallin se kanë me nguja se ngujnë. Ja ka dhon fjallin se kanë me ndjekë, me i kanë me nësë janë ndjekët. Ja ka dhon fjallin se s'kan me bu gjuna, e bujnë gjuna. Nuk e di çfarë kuptimi kanë premtimin e tyre pas kësaj. Po lutsoj Allahu xhelahu ala që në mesin e njerëzve bënë që të bëjnë që këtë vargë mbi është njerëz mirë dhe ka të mirë, ka ata tillë që premtojnë dhe zbatojnë, elhamdullilah. Ka ata tillë që japin tërmo në dyre që të çojnë në vend atë që kanë premtuar. Dodh imi njerëz në munti në situata të papërshtatshme të, të paparishikueshme që na pengojnë për zbatimin e premtimit, por të dëshmujmë se jemi munduar maksimalisht e për atë që ka ngellur pa uzbatuar të kërkujmë fale publikesht, ka se kjo është e kërkuar për neve që e këndruar si musliman që duhet të bëjmë. Nëndaj, përmbushja premtimit, pa dushim se është një moral, është një vërtut i lartë që duhet pa të pajist me të gjdo musliman dhe muslimane. Dhe të kemi frikë, Allah në gjëllë e wala, e të kemi parasysh se premtimi i dhenë, fjale e dhen në ngarkon me përgjëtësi para Allah të më luar. Dhe në qovë se nuk e zbatojnë përëmtimin e dhenë, atër Allahun në mërë në pyytje. E Allahua e dinë pas taj më smiri se a kemi pas arsye për kët, apo nuk kemi pas arsye për kët, e në qovë se nuk kemi pas arsye, jo si pas neve, se si pas neve në gjithë kemi arsye, pa si pas Allahun qës kemi pas arsye, atërë Allahun arruat nga dënimi e dhimshën. Allahun arrua e të gandenimi e dhimshëm. Prandaj, të zbatojmë fillimisht premtimin dhe në Zotit Gjellat Gjellaluhu. Të përmbushim Zotimin që ja kemi jepë Allahun që keme madhuru, kjo është me ma madhja, e pastaj në emër të këti besimit. Në emër të kësaj deklaratët të madhë të besimit, të zbatojmë edhe premtimet e të në njëzëve. Besimtari në ruar, motër në ruar, ju qeni musliman, ndodhë që njerës nga njerët dhe shpeshar të ju besojnë përshka këse faleni. Ndodhë që njerës të ju besojnë përshka këse kesh amin kokë. Ndodhë që njerës të ju besojnë përshka këse një musliman. Keni fri ka lana, zë gjelë. Keni fri ka lana, gjelë leo ala. Dhe përmboshni zotimet, bëhni korekt. Që mos të keni njerës pastaj arsyje të irritojn kafia, të ftohen nga, nga muslimanë për shkak se dikush prenev nuk e ka zbatuar premtimin si duhet, nuk e ka përmbushur zotimin si duhet. Sa njerëz kanë dorë që an puncuar dikun, kanë qenë muslimanë i ka fal pas zoktë. Edhe është zotuar se kur e në shkuan marrëveshje, është zotim ti po i premton se do ti përmbush këtë rregullat marrëveshjes. E pastaj i ka shkelë dhe ka dëbuar nga puna dhe ka njerëz që sot hezitojnë të marrin në punë njerëz që i falin pas dhëgëte. Për çfarë arsye? Për shkak se dy apo tre kanë qenë jo korrekt, pa sinqertë, kanë shkel premtimin, e kanë shkel zotimin dhe njerëz nuk kanë më në bazë çkaftëu besojnë. Ne kemi frikë Allahu xhelleu ala, kemi përzitë shumë fest. Për shkak se njerëz nuk na besojnë në emërt besimit në Allahun që kemi naku do dambancë na edhe për Ju vetë më tepër ti më korrekt. Jo vetëm vendin ton, por edhe diasporen, atë art ku skuqim të punojmë, kudo që t jemi, ti më korrekt, të përmbushim premtimin. I themë dikujt se në kaç orë do vnimi, i themi dikujt se këtë tas bëjnë kët, kët ditë, i themi dikujt, ta përmbushim si duhet. S'e themi se kështu na ka mbsur feja jon. Kështu na ka mbsur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kam zbatuar kët premtim, nuk e kam përmbushur kët zotim për shkak të frikës as për shkak dënimt as për shkak të interesit jo për kët por vetëm për shkak të frikës dhe Allahut azhajal dhe për shkak të edukatës që ma ka dhënë i dërguari Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sa do ta përhapnim islamin subhanallahu me kët virtut të lartë që më ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajo sot fatkeçërt fjalë shumë të mëdha inshallah ne dosh zoti këto fjalë shenjë këto fjalë shumë të mëdha është devalvuar nga plat nga muslimanet, përshka këse kur thët, insha Allah do tëtë të nuk e kry mavta. Sa keqe kënjën me kuptu kështë? Qysh tha që e krymë për më timin? Qysh tha? Tha insha Allah, zvjen, me garanci zvjen, me garanci zë krymë. Subhanallah, sa kjo të merë, kjo, kjo, kjo fatkeci e madhe, që në ka kapluar, që të devalvuar dherin këtë shkallë, fjolla insha Allah. Përmendje emnit të Allahut, Ne amen të Allahot për i bremton, për i zëto është dhe për e shkel, qka jetë më soja shenjtë mo? Ne amen të qka fitë mbitë me të besu mo? Në të kemi frikë Allahot që alë dhe gjerallu. Në kemi përbrikim si musliman, por dhe kur dikush ne amen të këti islami që kemi në besan, për premtim një dhen, atër duhet shumë fishmë të e për të japim mundë në të angazhojmi, çfarë zbatojmë? Që Zoti i kemi premtuar se kështu do të dal. Kemë premtuar se kështu është. Po sporta mundsi, mos premtuatër, thui do të mundohem, nuk po të premtoj. Do të angazhohem, nuk po të premtoj. Atëre kjo diçka tjetër. Të nuk i ke premtuar. Po i ke premtuar, po, do të bëhet, do vi, do të ndodhë. Atëre ka marr fund kjo punë. Para se vdekja, Allahu na ruaj ose do një rrethon teje te te vështire e jashtëzakonshme që me vërtet kush do të thën dëgjojnë këta arsye të beson se e eh, kanë çinkë kemë munduar po me vërtet pas këtyre arsyeve s'kemujt duot kjo vetë pak që mos bua tradit pas bua për dyshë Mari mos zbatim i i premtimit ka shumë tekste kuranore ka shumë fjalë të treguara se ose në porosë fjalë të dietarë mësime që na flasin se duhet të përmbushim zotimin e dhenë, të mbajmë fjallin e dhenë, nëse fjallet ka përgjësi. Andaj, të ruhe mi qëfar përflasim, të ruhe mi qëfar përpremtoim, nëse njerën mund të harrojnë, njerën mund të imashtruim, po qëfar i thejmë i allo gjëllevalet për përpremtime të dhena, që në basë të këtu e përpremtimeve, kemi fituar, kemi fituar në aspekt në ekonomik, para, kemi fituar autoritet, kemi fituar pushtet Në botë premtime do kemi fituar. Tanoshta njëherë nuk kanë pas mundësi të na marrin, pastaj aty që na e ka dhënë për shkak të premtimeve. Dën këtë bot mund të kalojmë dhe si. Por çfarë i themi Allahut nesër? Çfarë i themi Allahut xhallahu ala për fjalët e dhëna? Për premtimet, për zotimet. Allah na ruajë. Perllah xhallahu ala që edhe këtë dukuri negative që është përhapur në shoqërinë tonë, Zoti xhallahu ala t'na e largoj. Timi ngata që flasin drejt, flasin sinqert i përmbanë përëmtimeve, i përmbushën zotimet, dhe janë, janë medvërtejt nga ropt e sinqerë të Aladjën Leuala, që, para se gjithasht, munduën dhe përpikën që zotimin dhe betimin, dhe fjallën dhe në Aladjën Leuala, se do të adhruojnë, do të largujnë nga mëkatit saktuar, do të pënduën sinqerit e ka Aladjën Leuala, ta qojnë e venë këtë përëmtim fillimisht, e pastaj, mos të len asë një prëmtim, asë zotim, që u a kanë dhenë njerëzve pa e zbatuar dhe pa e përbushur. E aty kundo shta, natyre njerëzore, në na imponon që mos të kejmë një të kryjmë një zotim, atyre të kërkujmë falje dhe të kompenzojmë në ndonjë rast tjetër atë që nuk kemi pasë një të bëjmë me herët. Allah në ruaj, si ku në ruaj, dhe në bëfën nga ta që, me dë vërtit, Uh, jan të paisur me vlera të larta të moralit, me virtyte të larta dhe i ndërtojnë shtëpijët e tyre dhe shoqërinë e tyre mbi këto vlera dhe virtyte. Allahu na ndihmoj në këtë rrugë dhe na dhajë sukses. Kjo ishte ajo çka po tashita them në këtë pjesë të këtij emisioni. Këtu shkputemi shumë shkurt me lejen e Zotit mëndosur dhe pastaj rikthehemi përsëri inshallah në pjesën e dytë të emisionit me inkuadrimin e juaj përmes telefonatave andënë ndihmëni Zoti ush problemit. Shikohet në ruar, orë këthu në këthujem përsërin e pjesën e dytë të emisionit tonë, dhe tashmë në pjesën e pashmë të ekranëve të juaj, e keni numër në telefonit për të e nëkuaduar. Që nga kua e pauzët kemi një shikohet duke pritë në lidhja, nda i e nëkuadrujme njëherë. Sëra, aleikum, po zëtëru. Aleikum, salam, artullah. Uh, dhe ishtët me të bërë në uh, dhe të të të të të të të të të të të të të të të dhe me thonë, a është 20, 20 minuta masë slim sako, të a është 35 minuta. Po. Edhe në rënsëve është 35 minuta, atërë, mu po më dohet me shku në punë, dhe me të në ratë gjashtë, e nuk po mëri me e faljë, që ka me vëvru, që që me vëvru në këtë rastë. Po, e qartë, Allah. Shtëra, niko, hallo. Aleikum, shum. salam, të vërekatë. Ku e faljës e sabahut, fillimisht përcakturët në batë të në shenjeve që dalje e agimit, posa të delë agimi, ka shëj se është duke e, apo ka hyrë kohën e mos sabat. Por përreza gjithet njerë nuk dinë që të dalojnë këtë kohë dhe të shuhin shenjat, është përsahtu tagvimi, që njerë të orientuar me tagvim. Dhe në tagvim atje është imsaku që në nënkuptan e, një kohë të përmbajtës nga ushqimi kur dënë të agjeran. Kjo është imsak, përmbajtja. The huja e ndëruar që lë ka bërë t'agrimën dhe ka përpiluar t'agrimën duke u shërbiyen me me mënyra mocse të ndryshme për të përcaktuar kohën e namazit, ka përmend se i msau kur e shpërmend 20 minuta janë të mjaftueshme për, tu, për kohë e në të për të vë kuha e namazit e sabat. Andaj mendoj se tashmë edhe në këtë kohë të ditmit që natë është duke u zgjatur, ë, shpresoj që 20 minuta të jenë të mjaftueshme që tin kuha e namazit e sabat. Po nëse ke kët problem apo për të mëshku punë, kjo po lë mund të jetë i të kaluar për një konsultim, përse kur shtyhet sa bë mund të kesh problem. Andaj duhesh bëz një gjitë tjetër jo që të falësh më një pas atyn kohën në mos apo. Përndysha, nëse njeriu ka mundësi më fal sa ban më gjysmore, kjo do të ishte më e saban, more, mirë për të. Po nëse është i ditur sikur se ti ta bën kët, atëra nuk prish punën e fal edhe mas 20 minutave inshallah. Thjesht që kjo të jetë e e e rregullt. Këmi telefonat të të njënë kuadrojëm? Urna. Uh, kam një pytje për juve. E kam lezuje një faqe interneti, që thuët që me lezuje e dhe kurësin dhe dy uh, surët uh, ajetën, nuk e di, të Ali Imran Nkuran, uh, thuët që Allah e këshu shtollet të rënditje uh, qatë njëri në dyshës, Edhe ja flesor 70 shira ashte vërtet apo veti ta posudikosh hajte Po e qartë Edhe diçka ku... e, e qartë, e qartë e kuptova, shumë e qartë, e kuptova. Po, edhe diçka. Ëh po. pse shtytet të stonë, ka ka shumë trazira, është shumë pa drejtë sefria, pasuar, sh regu, po. katolikë, edhe pse fësia radhës të bashkërohen është në rregull, kurse shtërit katolike edhe pse janë muslimanë janë shumë anjër fremendimtan. Po, ka gjë. Po, Faleminderit. Po, po e qartë, e qartë ëh, so për këtë pyetje të parë, domethënë kush e këndon ayetul Kursis në dy ajete të surs Al-Imran, Allah xhellahu ala e shikon atë ndryshe, ja i pleqon 70 dëshira, kështu mëran. Ky hadith nuk është i vërtetë. Po ka hadithë të tjera të tjera, të sa të flasim për vlerën e ayetul Kursis, atë kush e këndon pas çdo namazi, atë rekynëri pengohet nga hyrja në xhennet vetëm vdekja. E pengon për të hyrë në xhennet. Do thotë, posa të das hyj në xhennet për shkak vlerë të vlerës së motë e atë kurrisit, por ai çiq nuk mas namazun, faolit e qenë atë kursin. Juste ka ardha haditha që kurse qenë noton, Allah ja dërgon një mbrojtës ë prej melegu që e ruan deri në mëngjes, atë ka ditë shumë që flasin për vlerën ë atë kurrisit. Po gjithashtu ka ditë haditha që flasin për vlerën e dy ajeteve ë të fundit apo ajeteve të fundit respektivisht të surës Ali Imran dhe dy ajeteve të fundit të surës Al-Baqara. Ka ajete ka ditë që flasin për vlerën e këtyre ajeteve. Por ju me këtë vlerë Sa shtadh dhe aplicoon Allah shi kundër kështu mar. Kjo është një, domthon, një postim që e ka bërë ndonjku i cili nuk ka dije për vlerësimin dhe verifikimin e hadithëve. Andaj ne i këndojm këto, por jo për shkak të kësaj vlere, por për shkak të vlerave të tjera që kanë ardhur. Është përkët pyetja se dy dherë të pyetë të gjatë, domthon, nuk është thjesht e mundshme të prigjemi këtu me dy tre fjalë, ngjashëm një problem i grumbulluar me dekada, nuk është tash ky problem dhe e dyta mendoj që ne duhet që të jetojmë në dy botrat, do të thotë në botën perëndimore dhe atë në lindinë e mesme tek muslimanët e që pastaj të japim vlerësime. Ne për botën islame dimë vetëm nga televizioni, apo dhe ne shohme aty vetëm rrahje, vrasje, dëgjojmë për zollumë okshtëmë radh. ndërsa gjithashtu te për botën perëndimore shumëzionier nuk kam pasur rastin me dal dhe dimë vetëm për atë anën e e, e caktuar të medalës, nuk dimë tjetrën porë çksoj. Andua them që njeriu për vlerësuar dhe për të bërë klasimet e duhura duhet të jeton menjëherë që, me që din se kush është më njerëri, kush është më i kujdesshëm, kush është më i sjellshëm, kush është më i mshirshëm ekztemi radh. Nuk dua që un të ardhin këtu klasifikime, por un kemi atuar në botën islame dhe e di se çfarë njerëz atje. Dhe gjitha ato që mlidhen me adonin kujtime të teje, teje të tëmira, për respektin, për solidaritetin, për mbështetjen, për krahet mshirën që këta njerëz na e kanë dhënë edhe neve si studentët atje por edhe për poplin të unë kur kemi qenë neve në rasët e krizëve të cektuara. Për endaj, duhet të jetësh me dike për ta njohor, për ta ditur. Ka sot televizori ka ofësi të shumë të maja për të manipuluar me mendirë njerëzve. Të mundë që njeri shumë i mirë, apo një, një, një, një, një njeri i devajshumë të shëndrohet njeri të keqë dhe mizor. Mundë që për mes televizorit, viktima të shëndrohet në uh, vrasës dhe një gjeratë. A ne këtu manipulimet mediale që mund të bën bënden, të bënë vazhdimisht, nuk duhet që ato të jenë bazë në kritere që ne përmesyrë pastaj i vlerësojmë vendet se ku janë njerëzit më ratë. Që, të mirë, ku janë më të fiqshtë më radhë. Duhet t'jetojmë për demokracinë. Mendoj që po të kishte pasur rasti pak më jetu në botnë rreth çfarë i bani, do të ta kishte pas një opinion ndryshe. Ma vjen më sigurt se kam unë dhe shumë ata të tjerë që kanë jetuar në ato vende dhe kanë pasur rastin të kenë Lidhe dhe kontakte me njështë e asaj bote. Kemi të rëfnat e inkuadrojmë. Selam, alejkum, hoqë. Alejkum, selam, rëtullam. Dhe ishtë ta një pytje me tabu, tash që është ku hajë zhjedheve këtë në Kosovë, e po? në basë kushtëve rësanave që pojetojnë në Kosovë e premtimeve këtë në vxanëve që pojetojnë, kemë halad me vëtu, më thona, ashtë të <coughs> lejume me vëtu, apo ju? Po, e qartë, e qartë. Po do të them se nuk do të mund të shmangemi kësaj bisede dhe përgjigjeve në këtë pyetje nga se ka të bëjë me një, domethënë me një çështje që të gjithë neve na preoccupon, të na brengos kush do të jenë ata që do të përzgjeden për të udhëhequr me vendin tonë, me komunat tona, ku ne detyrimisht bëjmë pjesë në ato komuna. ë Do t'ia ja lë do të folit për këtë në ras tjetër kur jemi pak më afor, që të kemi informatat pak më të fresta, por për them, si përgjigje shkur të imesh në këtë pytja, se uh, normalisht, uh, votimet që tek ne organizohen dhe në shumis në vendeve në botë dhe për mes tyre zgjidhen uh, për mes tyre zgjidhen të uh, përgjidhërit e poplit për të dhequr, kë metod uh, nuk është metod islamë, islami ka një metod ka metod tjera për përgjidhje, por nëse si musliman por desha nuk kemi mënyrë tjetër për të përzgjedhur do të thotë udhhecit ton të ata që shpresojmë që do të udhheqen dhe kjo është mënyra e vetme atë ne detyrohemi që këtë ta bëjmë që ta favorizojmë dhe përzgjedhim atë që e dimë se është më i miri, më i drejti, ai që është më i sigurt, ai që mos të përmi i përmbur zotimet e vendimet e tij. A koksi anu ka kjo rëndë tjetër. Por edhe do që nisur nga çështimi që e bëra deri më tani, edhe pse shumë i shkurt, thash me siguri inshallah do të mundojmë që në takimin tjetër që ndoshta do të jetë shumë më afër zgjedhjeve të flasim për këtë çështje ndoshta pak më gjatë, por kso rrotë them se dalja në votime është një një detyrim që ne si qytetar duhet ta bëjmë dhe nuk kemi tjetër nuk kemi tjetër zgjidhje, përveçse për të dalë në zgjedhje. Kjo është zhide e vetme, nuk kiti të alternativ. A kiti të mënyrë tjetër për ta përzidh diken që ti menon se duhet me të dheqë përvesi përmesë e rrugë, nuk e. Në që ofse shudzan këtë mundësi, mund të ndikash. Por në që nuk është nuk, nuk këtë mundësi, atëra gjithë se do të gjithë sësi, do të keqë si, do për dorët vota jote. Dole apo nuk dole, ti ke votuar. Dole apo nuk dole, Dhe që ofse del, këvëtuar për diken që ti e përfëran. Që ofse nuk kë dal, mes ju këri vota jote, do të shkon për diken që atje dikosh, do të dirigent që të shkon dikon tjetër. Përndaj, mendoj se në këto rëthana, nëj si musliman duhet të mobilizohemi, dhe që atyre të cilët, dhe nuk i kanë zbatuar përmëtimet dhejnjeve si musliman, dhe gjithashtot, dhe të përcaktimi i tyre, politik, nuk i shërben interesit muslimanëve, ata duan që nuk kemi tjerë mënyra ne për t'i ndërshkuar këta njerëz përveçse përmes kutive të votimit. Prandaj kët mund avem radhe, ta vëmë kësaj roda. Që ti përgjidhim ata të cilët me vërtet në mënyrë dinjitoze përfaçojnë, e kanë dëshmuar se janë të përkushtuar për të mbrojtur interesat e on, janë të përkushtuar për të na ndihmuar në të gjitha problemet që nisi populli ballavuçi me to. Zoti na ndihmoft në këtë rrug, deram unsuchet në udhëhecinj njerëz të drejtë ata tësitë ja kanë friken e laotë manuar dhe ruen nga të këshijat dhe e kanë parasysh për zesin e madhe që e marin bisu për të tjyre atëherë kër u besuat një dë tjyre e ekso në tjyre. Kemi telefonat të të të inkuadrojmë. Selam Aleikum, muhoj të ndërën. Anë e këmë, selam. Po, më. Dëshidojë të mu tregojnë një disa shkache që ne duhet të ndërëmarin të patronizam ratu anës pasti që tani më edim se tani bart jam më të prekur nga zgjidhja na kinia e përgojini gjë që folder ve në pjesën e parë të emisionit. Sidhasu rëndësi duhet ta ndiejim në këtë aspekt. Po, qort, qort. Selam aleikum. Selam. Kjo është një temë shumë, do të thotë, e gjerë dhe mendoj se është një temë më e rëndësishme që duhet të shqetësohet me të çdo besimtar dhe besimtare. Pastrimi i zemrës ta pastrojm zemrën nga vesët e kçia që na pengojnë që ta kim zemrën e pastër me të cilën shpresojmë që të shpëtojmë tek Allah mënduar. Prandaj lakmia, azilia, gjithë ato që e ngulfatin zemrën nga mëkatet e shumta janë gjëra që duhet besimtar dhe besimtar të largojnë pëtynë. Por si ta bëjmë këtë? Kjo duhet të jetë një mision ose një cikël emisionesh që duhet të flasin për ta. Por po them fillimisht, duhet që Të njihim e këto vese. Të njihim e dituria është e para që në duhet në këtë dretjim. Ditoria. Një që nuk edhin që ka ozilia. Nuk edhin sa e shëmtuar ozilia. Nuk edhin sa shumë denot një një një mezili. Dëmet e saj. Nuk mund të larguat për i saj. Kasi sa so njëzë mendonë se veprimi ti nuk ozilia. Naty e e nuk keqe, në ditori. Atë, ditori në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në do të lloj mes asaj që është lejuar dhe mes asaj që është ndaluar. Kjo është e para që duhet ta bëjmë. E dyta që duhet ta bëjmë, duhet përpjekje vazhdimisht. Dikus atë punë, përpjekje vazhdimisht. Allahu xhalleu ala thot: "Walladine jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Ata atë të cilët përpiqen, për, për tia dalnë këtë rrugë, për të arritur tek Allahu xhalleu ala me zemër të pastër, Allahu do t'ju ndihmojë që tia dalin. Shikoj kët për kraje, po kush përpjeket, kush munduat Ndot lufte e vazhdueshme. Dhe kjo është një lufth që ka shumë betejë. Ti mund të të të ngavnesh në një betejë, po mund të të të dështosh dhe humbës në teter, të humbësh betejë tjetër, por vazhdon më tutje. Lufta e vazhdueshme është ajo që ne mund këthesë. Vazhdimësht, eturia, də përpjekja. Dhe e treta është të ndajurit me njerëz të mirë, çka ata e kanë der pastrimën e zemrës. Nuk mund të menet me shoqëri, për shembull që ata nuk i kushtojnë vëmendje pastrimit të zamërës dhe tim mundohë, mundohë pastru, dhe posa rrënë me ta, pa e të ta të smuin. Smuin me zili, smuin me lakmi, smuin me përgojemi, e kështë më rratë. Jo, ne duhet edhe të ndihmojmë me zvete. Përde dhe Allah njën le ola ka përmen, ola asër, inel insane le fi khusër, Allah betot në konë që është jeta jonë, të gjith njerës të janë humbje, shiko janë humbje në dërshtim, illa lëdhin e amenu, pas ka pë Po asatyrë të cilët kanë besuar, kanë bër punë të mira, wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, këshillohen për të vërtetë dhe këshillohen për të bërë drym. Andaj, sikurse e kam përmendë më parë, këtu kemi dy gjëra të ndara. Ata që kanë besuar dhe bërë vepa të mira, do të e ka plocuar vetën e tij me atë që duhet ta plocson. Wa tawasau bil haqi e pastaj janë këshilluar me zëte për të mirë, andaj janë munduar që edhe të tjet të plocojnë me atë që janë plocur dhe ka shkëmbyr plotësim mes vete. Un i kam ndihmuar dikujt që ta instalon një virtyt mirë dhe ta largon një vezë të keq, por edhe dikush tjetër i imi më ka ndihmuar mua që ta bëj këtë njëtën, anajtë ndihmoj mes vete. O tawaso bis sabr, dhe tshilloje, bëj sabr dhe pa largohet inshallah. Ki me kur sukses këtë të, tim? e kështu më rrodh. Mendoj mendoj që me këtu, me Lena Allahu jellehual, edhe pse thash kë është një temë e gjerë, kjo është një, një projekt i madh jetësor që duhet i kushtohet vëmendje dhe ku më shumë se kaq Shpesojmë që do të kemi dhe një rast tjetër ku më shumë do të të lështëm për këtë teshtja, por kësërra dhe si përgjidje me noj se mund tjetë kjo një udhëzimim i aftu shumë në këtë rast Allah dhe në masë mire. Kemi telefonat e nëkvadrujmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum. Dhe selamu alaikum, ku një fërgjidje një dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Dhe me fanë përgat, është më mirë me vanu namazin e atis, me fanë një trejtën e natës. Dhe me fanë përgurrat, është më mirë veç në fazi me fanë në koti atis, që në edhe me fanë një trejtën e natës. E qartë? Kësë në artë, lorë. Namazin e atis, si kështë në namazin, është më mirë të falë në kohën e vetë. Përvecë se në qofë e, i se njeriu, është isigurët se mund të falë pak ma vojnë dhe nuk e zegjume. E kjo vljen për gradë që falen të shpia, nësaburat e kanë do tëtë regullën që duhet falen gjemat. Por në qësë në riu nuk ka pas nësi me dojnë gjemat. Por asy e të pranuar a fetare, atër i themi që ta shtyshja cijnë pak nuk prishpun, në mandi mund tjetë më mirë. Por ju jo e të shtyhet më larkë se gjysme e natës. Jo, jasja nuk falët në pjesën e tretë të natës. Në pjesën e tretë të natës është të preferuar dhe është mirë të falë në amazën në file, vëndetarë. Derso se përket farë të jatsis, atëra edhe burat, edhe gratë, në qofë se eshtyn, eshtyn deri në gjysmë në natës. Por jo për tej gjysmë në natës, nga se pas taj kalën në një zonë kohore, ku djetarët janë të mospajtimin se është koha jatsisa ja, por nuk është koha jatsis. Por ne nuk është mirë pa arsye të futemi zonë në zonën e mos pajtimit me zjetarëve, për kështu mund ta bëjmë këtë në zonën e pajtimit. Ku gjithë dhjetorët e pajtimit së kuajaqis është prej ë hyrjes së saj deri në gjysmën e natës. Ë nda ju jo në pjesën e tretë të, të natës por në kohën e saj këtu është ajo që është e preferuar. ë kemi tërmëd të, të dhe inkuadrojmë. Selam alejkum. Alejkumussalam wa rahmetullah. Ose kam një tyti e rëftet që së Facebooku të shumë Facebook shumë të vlasmi shum të... e motra që bëjnë më abetën në përqetë nësha këtë bëdër për të tësë e këmë dhe zhjumë të më abetën e vlasmi a së shumë lëjlë i u më nëse në përkomenit në përpostimit në përshumë më në moshkë dhe shumë në shumë në përlojnë në buljume ose pa fërëtën Facebooku të të një, abonetet, të një që shme do më të përpërsa, të ta e pa një në këjnë, s'a një pikësit me kalu, të shme me shku të boba, i s'pojë të pa, pa të i të kalu norma, që shme do në që shbojnë tjetë, që si hinë të letë, dhe më shmungë kuptu, edhe me do shme do, e ki përshme më një, të shme do një që shme do një, të shme do një, të shme do një që shme do një, e dhe një një interesun edhe edhe so jellej se zakuj jam pasuar për shkak të kollës ditë zorën për shkak të kora se ti i spirin lëmiren janë njëo edhe janë më pa më thuatën edhe apo në kushtet këto për shkak të kujan to të kuptë për shkak të eskelen sot në vështresë apo do të bëj edhe si te motra si te vazhdimam çka imam shkak të i vogël të alo do të ka diçka vetë të po të po sakt rëse Dhe sepse dalën mes me shkëdëtarë na u bashkuam në Facebook. A çartëlojmë. Un po kyçem në përgjigjen nga fundi i pyetjes ku vllaiun tha nuk ka ndonjë fatfat të qartë në këtë drejtim. Un mendoj se duhet tëulumtosh se ka xellorët kanë folur për këtë çështje. Dhe unë po flas fillimisht për veten time se e di se në shumë raste kur më dorënd mundsia po jam pyetur E veçanresht edhe në faqën e Facebook në profilin personal, do dhe të më kanë arë shumë pyytje për këtë qështje, jam përgjigjë edhe me video për këtë qështje, duke dhe në atë që do dhe dhe me dhe sonde. Dhe e di, jam i bindës edhe o gjelarë tjerë kanë fojlë për këtë, kësi kjo është një dukurijë që është përhapë, dhe nuk mund që o gjelarë të mbetin indiferent për bëllë ti problemi. Kjo është e para. E dy ta, Facebooku, si kurse edhe rritë e tjera sociale, apo si kurse i drenë një përgjësi, është një thikë me dy teha. është një mirësi të cilën qofë se e shqytzojmë si duhet për të miren tonë, për të mësuar djenë e shëriatet, për në dëgju legjërata, për të postuar haditha, ajete, që i lezoj njerëzit, kur dhe qofës në ta. Kjo është kajrë edhe shumë mënyra të tjera që mund të shfrytëzohet Facebooku apo Twitter apo ku e diun çfarë, rrjetet sociale. Apo edhe façitë e internetit në politikë. Dhe gjithashtu mbetet ë tehu tjetër i kësaj etike që është helmuar i keq, që fatkeqësisht njerëzit përhapen sherrin të keqën apo da komunikojnë dy gjëni mes vetave e që ky komunikim është një parathëne për të vazhduar motut të derën haram zot na ruaj si kur që ka rasta të shumë të në këtë drejtim dhe të rgjime të lojlajshme që nuk dëshumë të banalizojmë sonte emisionë të, emision të metohë. Një besimtar i që dëshanë të kërkon nuse, apo një femër muslimane që dëshanë të kërkon një burë, nuk duhet të abëjnë këtë përmes Facebookot. Në në Facebook, fute gjdo kosh, ti nuk edhin kosh është në atë anë atje. Nuk duhet të përzjedhim shoqruosin e jetës me dy fjole apo tri fjole që ne e thot dikur që nuk e njohem, nuk dim kush është ai. Nuk të këta vojmë kështu. Vla musliman, mashtë i musliman, kërdo me e përzid në një femër muslimane, nuk e përzidhës pëse ka kalë rrugë se pash po edhe nuk shkan kjo punë kështu. Por është do të thonë aty është motra e tij, e ka punë mot të mosmon të sjellshme, të morashme, ot vëllai vllajem, është një mot të mosmon e mirë, e, e e e moralshme, sjellshme, ai filloi të më interesojë. Apo dëjan, do një vlla më thot vllai i nderuar, e di që ti martum, po martuam, po gruaja ime i ka dëshuar që njëra fytyrë është e sjellshme, morashme, nuk di çfarë më intereson për të. A të dikush me talentu, dikush qënia, se që është motra moslimane. Dikush i intereson për të, shikon kush është ai. Para se të fillan me komuniku me te, para se të fillan të flet me te, kush është ai? A ka li vdu di kush? A një ndë një hoqë, atë njëri? Ndë një vlamës të iman? A o gjemë atë li, kush e ai? Shkujnë nga kjo rrugë, nga Facebooku. Shkujnë pe Facebooku të drejtë, mësit një të baba. Nga se kjo, kjo, kjo është, kjo është ndalua. A di më kam bëra pëll të sada, dhe kam thënë, se duat që të Gjë komunikimi drejtpërdrejt mes vete në Facebook pa nevojë. Si e shkabonë kush i kuşkove? S'ka nevojë këto gjëra. Largoa aty këtyre gjërave, pa nevojë. Gase këtu silën shart të madh. Po, për të thënë që ëh uh, për të thënë që zinja nuk është kur gjë. Për diken që, uh, vetmija, të thënë që vetmia e mashtit të huaj me fën nuk është kur gjë, për ta këtë fjalë duket e madhe këtë fjalë. Çka po të, të hoqja? Por na që e dim se sa e shëmtuar është dinoja, na që e dimë se sa e urën Allahu, vetëmin mes dy gjinive që nuk e kanë të liuar vetëmonë, le duhet të flasim kështot. Imi të, imi të obliguar të flasim kështot. Pra da e të kemi frikë ka langë që le uala. Ka njerë di kush, pa pe kshilën një motër me hadith, ka kshilënat motër. E motër, se dhe mu kshilë, ka shumë vene ku mund të gjenë kshila për vetë nësaj. Theyve launcha një motor të mëkshillu. Kuaj vloku me, ku me gjet ball derse msimë legjërata ku ozo. S'kamet, s'kamet ti me zvetë me komunikuar ti në Facebook me biseda të ndryshme që më jamsuani hadith ose më jamsuani ayat këtë radhë. Korosa kur lejo autos po tham, do kanë të gjitha dyert të mbyllura. Po për shkak se fat ke ti si njëri pa e ke çpordurin, po na detyruën që, që më si më shizu, të dosha dyert që kishim pa muzim, muziku ato mbyllen. Kështë kjo është një orë. Mënyra preventive është rrethor se një orë të mbillim ndonjën e dhe, përshkak se, me të vërtet, ka vërshur shere, ka vërshur e keqja, është përhap gënjështra, është përhap mashtrimi, mungeset dhevëshmërist, mungeset dhevëshmërist, Allah i ka bërë një gjitha këtu gjera, që duhet shumë, shumë të ruem e të kujdesemi. Përndaj, unë për rëse që të largohemi nga komunikimi dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d që komo në çdo kush me u kyç hadith që komo në çdo kush me lezuz prish punë edhe pse hinë ti femrat si, e lezojnë moshë të lezuz prish punë por jo komunikem drejt për drejt si ai e mirë dia e apostola nuk dia e lezove kët nuk di fjalë të asht ka shkuar po po unë me imagjinu se si kanë mundsi me e, zhvillu mohabetin fillimisht për islam e pastaj fillon gradësh dhe për gjëra për gjëra personale do të thotë sikur që e pasht ditë do do do të një grupi muslimanëve çfarë do do të probleme të muslimanëve i satirizojnë i parajë në mënyrë satirike. Dhe si një musliman i shtaku, kjo në minutë vizatuat normalisht e imagjinuar. Një musliman i shtaku me një musliman dhe i thotë, "Unë kam mundësi më të mësuj gjuhën arabe dhe mësuj më të mësuj Kur'an, vetëm son Kur'an apo edhe tash po pendohen" dhe ajo ajo po imagjinojnë femra Oto se si do të lexon Kur'an pas pak kohëm si në arabisht, nësa po po, po imagjinon si do të ishte shpretit në nusë edhe një dhe një grua që ta merr të shtëpia. Andaj ai ka me dikun tjetër, ai ka me dikun tjetër. Jo të gjithë kanë ndërmend me të boda vetëm me thirrje me mësu. Njerëzit kanë qëllime të veta, diku tjetër personale. Edhe pse këto realizohen përmes, padyshim i realizohen përmes për Islamit, mës mirë, mës lehtësh përmes ajeteve, haditheve, këshillave apo e pasoj, pastaj mshefet një befasit tjetër që nëmkuptuat pasasaj se nuk paska qenë dertë islami shumë asë mësim i fesë asë i arabiqës asë i koranit, po paska qenë këtë një të qëka e tjetër, Allah në arruajt dhe. E të ruemi e të kujdesemi që mësë të bëjmë viktimeve, viktimeve të këtyre mashtrimeve të shumëta që ndodhë në Facebook. Ka së edhe ka ndodhë, ka përvojë që nga kanë reguar njerëzit se ka ndodhë se në anën tjetër të, të, të kompiterit nuk ka qenë fare gjinia që kemë nduar të kam nduar një një një një një mashkull që po flet me në themër, do të thotë ka qenë një mashkull që e ka provokuar vazhdimisht, dhe nësa e ka e ka bëhur terrsisht apo e ka e ka nencmuar edhe për buzë, e pastaj e ka kuptuar se nuk qenë kaja gjiniçaja e ka komunikuar me të. Kto mos të kavartima mund të mos të buan. Andaj nuk duhet që nuk duhet që të bëjmë viktimë të kësaj, po t'largojmën ka këto gjëra, ta përdorim këtë begati që Allah na ka mundsuar për të mirë, sa të kemi mundsi ose të largojmë për saj, qase ka edhe mundsi tjera dhe ka rrugë dhe alternative tjera, tjera që mund t'i ndjekim. Prandaj, mos të provokojnë besimin tonë, asë moralin tonë, mos të provokojnë ftyrën tonë, nderin tonë, për mes këtune reteve që din të jenë shumë, shumë të, të rëzikshme Allah në nërgojtë. Kemi të lënë të të një më kvadrojëm? Salamu alaikum. Aleikum, salamu ala. Uh, Dhesha të bëjnë një pjitja, otë. Por, no? Uh, Komunikatër në shpetë. Ka që një vjetë. Nuk e ndëgjoha, unë këpët lidhja. Nuk di nga regjia, kemi të lënë të të tërë që prate? Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Dheshna me për në për në për tjë vëllohë. Po? Jastini që është arabisht. A më shrujnja të janë ndjush shqipe? A pranot që me dhe dhe? Po. Po. Okay, nuk e mban avaldo. Korë e kuptova që. Ë leximi i Kur'anit, i çfarë do sureja, Jasini qoftë, Fatiha qoftë, por i transkriptuar në shkronja të gjuhës shqipe nuk bën të lexohet. Nga se shumë shkronja që janë në gjun rrobe nuk i përshtaten shkronjave tona në gjuhën shqipe. Sikurse për shembull ne kemi një h, hë, h hna, ne kemi një h ajo gjundon Arabian 3h ja. Nëse sla jap kuptimin e posaçëm kur dëvien fjalë. Prandaj mund të gabojm, gabim të madh kur lexojm Kur'anin me shkollën dëgjuës shqipe. Prandaj mëso me lezuar arabisht ose në çështë nuk din lexoj s'apo ku përkthimin, derisa të mësohesh me lezuar arabisht se duan, kjo është e lehtë, e mundshme, nuk që ka diçka shumë e vështirë, në çështë ka interesim të ka vullnet. Por jo me lezuja se jinin e asë një surët e të koronit me shkrujnë e shqip mga se gabimet mund t'jin shumë matë noja se sa so, ato që jenë të qëlluara. Kemi të rëvën të të një më kvadrujnë? Mim Lama. Po, Mim Lama. Desha një pythje. Po, Urma. Uh, për Bajram që sojnë dhëtë mjë ashtëri një një një tjetëri në dorën edhe nëse ki armet. Po. Po edhe kështot që nuk e di që të se botë kjo piti e kështot, se në veç një herë dje, do me thonë, në e ka du mirë kjo nuk është kërgjohë, kurse nuk e ka du mirë. Po e qartë. Ha, dhe tonë tonë. Ja, fjale që të të më pajtu për Bajram, nuk, nuk, nuk thot që mas Bajram e petë më në vartu një hejtë, po ka njerë që janë, do me thonë, në konflikt, nuk, nuk kanë raportet mira me zvete, Dhe shanse mirë që për Bayram të fillojë një fazë e tretë raporteve, të evitojnë mospajtimet, të largojnë nga nga vetit e tyre armiqësit dhe, dhe urrëqet, ngase Bayramin si lid harmonisë, si lid gëzimi, është një festë që bashkon njerëzit, por nuk kërkohet kurrë të pajtojmë për Bayram, do të thotë që për Bayram timi një lloj munafiku e hipokriti, veç për Bayram po t'traso patën vërdëm atutë. Jo, nuk ka qëllim kjo. Qëllimi është që tashojmë Bayramin si një mundsi për të pajtuar torto ofruar mes vetit më tepër për t'ia falur një tjetër pas së xh Bayram. Si që sepse on dikush, ndërthan normalë syna fal dikush, s'ia fal kur. Përshëm vllau, vllau s'ia fal, Allah na ruaj, vllau motër, smotër Allah. Por ja ju vdes baba, ju vdes nëna. Dhe në këtë rast zbuten zemrat, kanë një lloj mëshire më tepër dhimshmëri, thotë po ta falësat atë. Apo se përhatë që don sekti rasi baba u dik falja apo ndai kemi disa raste të në tën që ato mund të jenë një motiv i shtuar për të bërë hapin e durtë të faljes dhe pajtimit. Edhe Bajrami është një rast ideal për këtë çështje, se është festë, është simbol i sakrificës, i pajtimit, i faljes ekstremat, ndaj është një rast i mirë për të pajtuar, për të vazhduar marrëdhënie tashmë mirë, tashmë ndryshe, por ju u bësh në Bajram e pastaj njeh me vështirë, kjo s'ka kuptim kjo. Asnjë kush nuk e ka thonë këtë kuptim këtë, këtë fjalë që ju pët të bërtë kemi telefon e inkuadrojem assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh aleikum salam rahmatullahi wa barakatuh po është shtytë desh thamë të davoni pikë ja unë fol në namazën alhamdulillah po kona u tat po frosi mirë me pij çaj më nëj ka di tri orë a brigat bim just hadmos në shkollë po është short short se tumu kuha për shembull, ai vjen vetë në një shtet, lëndat tu, un po du fak namazat, unë na tholl çaboj në lëxhonën tjetran u folë se ashtu duhet ta janë ne janë atë çajja tu adin, pjol, lofe, po, a në vetë spioll Allahu, çtu si spodi shumë distancon këtë ka mënyrën. Po e qartë, a qartë, a qartë. Ma von hall. Qartë. Wallahi ka shumë nevojë të flitet edhe për rregullat e ndajave dhe mezhlisteve. Ka se fat ke se shumë muslimanë shkërin rregullat e shondta në ndaja ku në ndaja përgojot dikosh në qimohet, përqeshet, kalohet koha, duka unë bërkone, kështë më radhë, dhe pa dëshimë se një shqecimi i kësë natyre, si kurse kuj i kësaj motrës që pyti, është shumë normal, është shumë normal, pra ndaj, po, e ketë lejuar madje, mund të jetë edhe të keshë të obliguar, që nga njetë të refuzash, nuk mëj, nuk mëj, nuk jam diqka mirë, jam lodhë, Nuk ran nuk nuk gënjen këtu. I jelot me punë të ditës. Jam lot. Kam ni punë të shtëpi, vërtet është gjithmonë ki punë të shtëpi. Më fola namaz është punë të shtëpia. Por jo gjithmonë më refuzoi ato që ato më kuptojnë se ka diçka këtu. Andaj i refuzon gënjerë. Gënjerë kur shkon, shkom e përgatitur. Pse ato më impono muahbet tyne? Tim puna na muahbet. Shkatë e dhuj. Wallahut, ma bën edhe po bodumi më thonte diçka. E kom në gjuhën një ljërat një hoqë, qaq më ka pëlqi që i krapas, që veç do pika më ju ka zujuvëm. Tha, kështu e kështu e kështu Helhamna, e kështu e kështu. E shëzën nëja mi bukharë, mi bu davet, mi thirë. Më zani nëjë naja të të në kësil të të të të të, ka e ja të të të, të nërta, shkom pak mandryshë nëja, po kryesurja mundohu që asë mos të përzirës vazhdimeshë, duke dëmtuar vetën tënde, por as një loj e qari në mes të raportëve që pasaj mund të ken implikime edhe në raportët familjare. Pra ne mënesi me këtë mesatare, mund të bërët një zidhe të mirë me lene Allahotë më dërguar. Kemi telefonate i në kuadrojmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu rëtullah. Dhe e fërë në përgjë, vëqë. Pa urna. Uh, Posënë shumë njëzë o gjallare që kur të vdesin në gjinja, uh, shpjetat Dikus po thot se rën në sfiertin varr. Dikus po thot di asko në sfiertat me zel. Et çikeu sfiertin varr un nuk fuma marmendja disa herë se flataj as normalisht përzi. Po, po, po. Selam alejkum. Nikum selam alaikum. Ah, spirti kur del nga trupi njeriu është një gjë e fshehtë për ne, ne nuk dim. Nuk dim, as askon atje, as kushkona kur ne as dim për këtë çështje. E kush na lemë për këtë? ajë që zoti që leualla i ka mësuar diç nga kiamet. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, varri që ne e hapim dhe vendosim trupin e të vdekurit, ky varr pson ndryshime, por na nuk e shohim. Ai mund të zgjerohet shumë, ai mund të ngushtohet shumë, pasi që ne të largojmë nga vdekuri jonë. Edhe pse ne kur e hapim varrin nuk shohim kësjën e asqëngushtin, por kjo është mëshaf për neve. Ka është, është sprov. Andaj Ka na ditën e Berabe ni Azi per diallahu taala anhu, i ciflet per udhimin e gjatë të shpirtit pas daljes nga trupi. Ku i treguari sallallahu alaihi wasallam në një rast kur e, kur e vorosën e të vdekur, atëra u ol për varet e tij dhe u shqaroi dhe u shtylli gjersisht do të thot udhimin e shpirtit që ngadalë deri në stacionin e tij të fundit në botën e varezeve. Nëse, uthimi nuk ka përfundu me vdekje. Êshtë një jetë në vareza. Pasoj është rinjallja, dhe pasoj, pasoj është logari dhenja, dhe pasoj është hyrja në gjenet, apo Allah në rritë në gjenem. Ese për këtë jetë në vareza, është një jetë që në vareze e to, që të thujtë jetën vareza, apo në arabisht berzah, i thujtë një jetë me së dy jetëneve, me sëtare, me Mas krye e 80-së ambshushme, është një jetë në mes, një jetë në Varreza. Në këtë ditë i dërgoan i son ka për shkuar në shtëpitë Delsh, kanë këqjellë Del Parallate, a disi gjat kthehet pastaj në varr. Dhe qëndron jo tek trupi, po qëndron mbi trupin, thotë në një ëh uh, mënyrë që ne nuk e dimë si ndodh kjo. Ne nuk e dimë as bua të detarsi është. Ne nuk mund ta kuptojmë as jetën Varresin duhet kjo punë. Po na kanë thënë për kët pejgambërinë e Sallall, andaj shpirtrat e të vdekurve kthehen në varrat e tyre, jo në trupat e tyre, por kthehen në varre dhe atje këta shpirtë përjetojnë ose shpërblimin ose përjetojnë dënimin. Edhe pse sipas dietorëve dënimin e shpërblimin kohë pas kohë e përjetojnë edhe trupi, por në esencë dënimi dhe shpërblimi në varr do thotë në esencë bimbi mbi bim shpirtin, i cili është në varr. Kjo është ajo që duhet ta dim. Gjithashtu, Naka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në varreza njeriu këtij shpirti do thotë i vije një shoqërues nëse ka bër punë mira shoqëruesi është në pamjen e bukur dhe në fjalët e këndshme dhe i thotë kush je ti që vetëm më shoqërove e më gëzove e më knaqe thot unë unë amalu ka salih unë jam puna jote e mirë që bëu bon mirë Allahu xhalla wala më ka bër se ti jam në formë në mirë dhe unë kam shoqëruar në këtë bien varçer. Dhe gjithashtu qofsh të keq, Allah xhele uale a qenë një i shëmtuar me fjalë të këqija, shoqëruesi këq. Sot kur sjete që kët gazam kë nën kërcitot tërënd vërtetçi janë, po ma vërtetën më tepër. Sot un jam vepër jote e keqe, ke për keq, e ke shoqëruesin e e keq. Allah na ruajt dhe na mëson që të kemi jetë këndshme në varresa dhe llogari dhënje të lehtë për Allah dhe hyrjen e xhennet. E në kadru një akë, të le mateter? Ur në në? Alo, në imrama. Imrama. Veloma, ale i këmë hoqë. Aleikum, salam, ratulloh. Jam një gru, nuk omë fëmijë që njëzër vjetë. Po? Që ku për shkaj, ku për shkaj një ekë për më të fëjë mirë. Për më të gëllarë për më të fëjë në kitë bunë. Nuk për më e dikë ku më drejtu e. Po, po e qartë e qartë e kuptoj, saj përket këti problemi, do të, të mundesh që tek regjia pas përfëndimin të emision, ta marrësht numërin e telefon të një hoqët të besushum, që kontakton me te, shkontaj, inshëllat dhe besoj që në qovëse ki diqka, preja saj që ka përthua, do të bëhet zhidhe me lene latëmanolit, do të bëhet zhidhe. Ka shumë që kanë shkuar të kogjelar të dur, por jo tek magistarët, jo tek faltorët, jo tek hajmalijat e të dbomet e tek, shkrirja e plumbit tek shum rradh por tek hoxhallar është shkolluar të kualifikuar që me Kur'an dhe me dua dhe me lutje të mësuara nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i shërohen me len Allah xhalla u alla këto probleme. Dhe ka shum raste që kanë shkuar dhe tash ata kanë fëmijë pse nuk kanë pas, ndoshta më tepër se 20 vite apo 30 vite nuk kanë pas fëmijë, kanë uh, fëmijë pas këtij trajtimi që kanë bërë tek hoxhallart. Andaj duhet me të shkoat tek mjeku edhe tek hojha. Ku do të gjenë një djon ilaç me len Allah xhalla u alla shërohet. Prandaj e merr numrin tek regjia inshallah pas emisionit dhe kontakton hoqën e nderuar dhe merr një termin tek ai dhe mund që të të vazhdosh shërimin tek ai lillallahu xhala oala që të bëjë zidje në këtë problem. Kemi telefonat e enkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam tuala. Eh uh, hu ti dashnë një pytje, po drejtham një semur. A shtomani më neni uh, të ton kë në natë, shtrifo më neni apo shtomani më neni nkom. Me hecë. Për kënë? Për një smur. I smur, po. Po. A është manirë po. më kohen, shtrit, po, me nejë po. të në konë, shtrit, apo me hecë? Po. po, po. E dhe këtë në ditë në së banë. E shorthë. Lidhje me shkronjën hë, hë, eranë. Hë, po. Konë gjithë se në një bërë shëfqet krasmiqet? Po, po, e shorthë. Si duket, regjia nuk e dija a kemë ndë në lidhja po jo. Po. Ju duket ka ka i kuperim sepse këtë sport unë unë më duhet të respektoj domethënë besimin e juaj që t'ju japim përgjithë të gjitha ato që ju keni probleme dhe intereson, por më duhet kjo nuk ka të bëjë me mua. Do të thotë sfetarisht i smuri duhet të sillet ashtu, si si ashtu si kur është më lehtë për të. I smuri duhet të sillet ashtu si kur është më lehtë për të. Do të thotë në çështë është më lehtë për të më të ishtrirë, rënë shtirë. Ma dhe të kam në e në në këmë, rënë në këmë, pa problem. Nuk ka diqka fetarish këtu që duhet njëri të përmba të asaj. Dhe të të mëndon se, vala, o ne di, preka kanë artë o probleme. Dhe të të të njerët të kamë besutit të ndryshme. Dhe njerët, fatke të cishtë, janë të vërshua nga shumë besutit një. Dhe e di që e mëndon se, mësë fetarish, të so ma shumë të hjek, ma shumë se va, kjek, shtë të më radh, ose ishmut dut dot malin kom më tregu sa është i kënaqshëm me caktimin e Allahut e nuk pidërzohet jo sa kjo në ka kjo në ka të bëj kë me aspektin fetar absolutisht absolutisht do të nëse ka malet menet, frit, kone, me naft fritër në shitrë ka nevojë më ngjit kam gjitha këto bën sipas udhëzimeve mjeksore në përputhje me do të thotë mundsinë e pacientit dhe shërimin tashërimin e tij në sa përket pyetjes së dytë pas shkollën h nuk e di çfarë u deshtë pyytet me këtë rast, nga se u ndërpëridhja, shpëse që të inkuadrujnë me në një rast tjetër, insha Allah. Kemi një tjetër inkuadrim, e... inkuadrujnë? Salam Aleikum. Aleikum Salam Aratulloh. Ka më mësinim piti. Po, ur nëlloh. E këmë në lezu me e thënje, penjëm e të Aleikum Salam, që a thët që futët jam përqohë për për në 71 grupe, të kreshtërët 72 dhë, Kër së imeti jenë, dhe të përqohë në 73 grupe. Pa. E vet, vetëm një për i tyre dhe të shkëtoj tjerë, dhe të jenë në zjarë. Shamull, në në shamull, kërë disa bidotë, shamull që i kjemë në pak. So jenë në dishmë atë shamull gjatë dhejke, gjatë dosë, me gjemotë, sajme. Që të më sëpënajnë, në rëjnë kursin që të që për me ndikani herë. Po a qartë, a qartë. Aleikum salam, aleikum salam. Hadithi që e përmend i vlajun i ndruar është hadithi sakt ku i ndruar i sallallahu sallam në atë reg vëretjen për coptimet dhe për qarit. Por kjo do të ndodh nga se njerëzit uh, kanë uh, fatkecesht kanë synimet të ndryshme nga praktikimi i fes. Jo të gjithë për mes fes dëshruen të aring në cina si latë manuar. Jo të gjithë për mes fes. Dhe 21 janatkonja është shumë që më fe do të më marrit të pushtet, pozita, autoritet, parë. Gjerdinun më non me me me fe, me çka do të bëjnë për dur ata nuk kursejn, nuk hezitojnë. Ndaj dhe bëhen për çfarë? Ata sjellin verzione të çuditshme, ata sjellin kuptime të ralla kur kur ska thon këtu, anërs për çan. Andaj duhe i duhet që gjithmonë të përmbahemi asaj që ka thënë Nërguari sasom. Të gjitha kulluha fil nar, të gjitha nziar illa wahida. Për çnëras cëla është aja, e kam pyta sabë, cëla është e grupë e ndërguar e allët, ka thënë, ma kane, aja cëla është, ma ena alehi, o ashabi, aja cëla është në atë që jam unë, i ndërguar i sasar, me të shokë të mi, ata që ndikën rrugën e pejgamberi sasar, dhe e kuptojnë, fene pejgamberi sasar, me kuptimin e ashabëve të ti, shokëve të ti, besojnë si kurse e kam besu ashabët, Adhur Allahu Jelleu Ala sikurse e kanë adhur ashabët. E pasojnë sunetin si e pejgamberit, sikurse e kanë pasuar ashabët, këta duhet të shpëtuar. Paraqsa so më shumë i afrohemi këtyne paraqim so i shpëtuar. Paraqsa i largojmë e rrezikojmë vetën tonë që të jemi në rrezik. Edhe pse normalisht esenca e kësaj është, do të thotë, devimi në besim në në në akide, më tej përse në gjëra praktike. Edhe pse gjërat praktike padyshim e rezikojnë odhzimin e njëriot. Kemi një telefonat e nëkuadrojmë? Aleikum. Aleikumussalamatulloh. Dhe desha të bërë i dy kytje jo, o gjenë të ruar. Po, urnani. Pas vdekës e njëriot, cëla dhëra e ngarkojnë me se va, për se me gjënave të gjerën, edhe sa so kanë qasën kadere që në ndullin neve pas vdekës e ta. Sa so kanë qasën gjenë në gëtë bus. Të vdekurit? Po. Boj, e njërë të lomë nëjërë. E se përket, kur vdes një riu, pa dushim se mbyllet fletoria ti e vepërave. Dhe mbyllet mundësia edhe për të bërmirë edhe për të bërkeqë. Përvencë se në rastet saktuarë. Ka për ashtime, kur e ashtime. Kër është e e? Këtë ure vepërave të mirë e mbetë e hapor në tri raste. Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam. Në tri raste. Të të, ka thënë Muhammed Sëm, idha ma të bënu Adem, in kata a ameluhu illa min thëleth, kur të vdes birja demit, ndërprejhet mundësia për të vazhduar me veprët e mira, për vesën e të i rastë. Për vesën e të i rastë. Rastë i për është, në qësë e kalë, il mund njën të fea u bihi. Kalën një dhije, që njerët përfituojnë nga jë dhije edhe pas dhekës e ti. Për shambull, kalën a legjërat, ka lënë një shkrim, ka lënë një libër që njerëzit do të, të perfitojnë dhe e duan Allahun më te për udhëzon rrugt të drejtë, e, e largojnë ndonjë dukuri negative nga vetja tyre, me zvete, e tyre pa i thonë me zvetë e kështu me radhë. Nëse ka lënë një, një punëm shkencor, ka lënë një punëm shkencor pas vetës, nëse ka pasur hir të Allahut asojë. Të njerëz perfitojnë nga i punëm shkencor, padyshim se edhe këti i shkon sevapi. Pas ka lënë një rregull në librar un sonje askroni at matematik fizik çka do të mësoj jo njerët dai më kët çe ka lënë ka pas përshtim knacin e dorë manduar jo për di me kësaj bote atëra dia çe lën pasojë të fiton e, e dyta nëse kalon ndonjë uh, kontribut çe njerëz përfitojnë prej tij çka është e kalon për shembull ndonjë rrugë kalon ndonjë shtëpi kalon ndonjë makinë kalon ndonjë projekt kalon ndonjë Çi është më që nis pinuj peisaj, çka do të ka lënë nga puni e mira. Sa do që pejësaj, e ka pasë për të përfitojmë peisaj, ajo ka pasur hirta Allahuta që ka bën atij shkojë sevapet vazhdimisht. Vazhdimisht shkojë sevapet. Dhe treta, waladun salih yad'uleh. Nëse kaloni djal, një fëmijë, vajz apo djal, e kalën një fëmijë të edukuar që është i mirë, i devotshëm besimtar apo besimtare, çeluçet për të. Siç ka thënë, fëmi të, të mirë qëse kanë fëmijë të edukuar, atëra, fëmijë pa edukuar që nuk është në rrugën e zotë jaleuala, lutet e tij nuk i bën shumë dobi prindet apo. Prindet bujn dobi lutet e fëmijës të udhzuar, që është udhzuar dhe është përmirësuar dhe është edukuar me porosit dhe mësimet e prindit i. Ne këtu në Tiranë kur fletoria e vepërndira mbet të hapur. Andaj mund përmes kësaj që ti bëj mirë te vdekjet e tyre. Apo të them sadaka do të varfë dhaja sadaka ajo ajo lëmuş do të tiskan të vdekurt edhe kjo është e mundshme dorasa t'këshiat mund të shkojnë nëse kalon të kundërt nga ajo që është e mirë kalon një, një, një dhënjë dhënjë dhënjë kjeqë, shambull, në një dietë keqe për shemb Allahu Naruto ataçi kansu fmit se njerëz për majmunet sa njerëz msuu kështu edhe kanë vdek, besojnë, kështot, ata kanë vdekur sa të qeniersh besojnë kështu ata kanë mbsuën deri madje në atë botë nëse nuk janë penduën këtë botë nga këtë msimet më rapshta A ne kujto që ka për homdin e mësim të devijuar, që njerzit janë devijuar sipasoj aty mendimi e ati mësimi. Jan larguar nga Allahu xhallahu ala, janë përqa mes vetë, janë nda mes vetë. E kështu me radh, saqë njerzit psojnë nga ajo dije e shëmtuare e keqe, e dëmshme, përrajt aty shkon gjinojë dhe dënohet. Ja pse judekajs bën më kaç, por kalon një bisht kaç, do të thë njerzit, po ja shohësh edhe vazhdimisht. Që, që kanë një projekt kaç, që kanë një kafe trakis. Aja ka nisë, e ka qel ai u dhek por njerëz vijnë falateve piraki atë me punoati me, me raki soda që njerëz pinë raki aty soda që njerëz atje dehen dhe i bënë alëmkat aty shkon gjinojë vërtet sa keq është kjo punë njerëz që kalon kong mazueti muzika që është haram ka kong drëshme dhe kalon mazueti kong së pendupet hynë nuk ka ikur për të parë se më vdek soda që njerëz ti këndojnë ato ti dëgjojat muzikë kështu me rad aty shkon gjinoj çfarë gjinojë që ka bërë e shkon gjinoj Allah naru sorsa ke çike. Prandaj këto janë se ato që kanë bëjmë se me veprat e mira që i shkojnë apo veprat e këqija që i shkojnë. Edhe sa përket çastës atyre ncaktime që do të këto s'kanë ta korrjo. Ata kamor fun punat tyre. Ata nuk kanë kur far ndikimin këtë botë, por ata ndikohen nga kjo botë. Do të të vdekurit nuk kanë kur far ndikimin këtë botë. Asni shpirti i dek në zvjen këtu, asni dekos vjen zgthehet atë pa këtu. Jo ja, jo. Ja, ja. Aja ka marë fund, ajo dhe e kur shku për këtuit. Rindjale janë do dhe ma vonë, kur krejtë njërë të desë në rindjale në kja të tërë fazë. Por kësë i radha, aja ka shku për kësë i bote. Dhe si i til, s'ka qasje këtu. Zvijin shpirit e që mu këtu, asë të nëndikoni, asë këthejen, asë të kërgjës ka. Ka, ka mundësi të bënë cytje vezveset të shëjtanit, se një shpirt ka arë dhe i duke të i është duke ati, kjo n i vdekrë nuk mund të këthet. Asë shpirti ti, asë trupi ti, asë gjipi ti. Dhe nuk kanë qasi ata, nuk kanë kur form dikimi ata në zhvillimet që ndodhe në jetën e kësoj bote. Allah, dhe në masë mirë, po e inkuadrujmë edhe telefonatën e fundit përsonëte. Kado, sjenam aleikum. Aleikum, salam. Jam nga krizrinja, a është e le është me të, të shkojnë në pej, në këto autobuzat që jam. Po. Edhe këtë e ty të ësht e... A është e vërtetëshmi? To e vazhdon të çon në shkolla, sepse un jam nga Prizreni, a do shkogra e në dreseve, në klasë klasë pesë. Ah po. A është lejshme ta marrësi atje? Ekemi probleme në Maqedoni tani. Un jam nga Prizreni, më shpuntei edhe natën kund me shkollë këtu deri në shkollë. Ë nuk e anotë, nuk e burat vllaj dikur që të shoqëron. Po keni se burat çetin punë? Po, po, po. Në pun e ka, e kimin një toa formë tëj, në shku. Apo shka, një një tësht, a për shkohën, shkohën, shkohën, shkohën, në dhimikimin e për të atërët është, a për për të spjatë në bërën me dorën e matë, a ka argument, a po është në ndalim, a është e leshme, a po është nuk ka argument. Të spi me më me dorët majtë, a po? Po. E kuptua, pa, po, e kuptua. Sir Ali, kom. Ali, kom, sir Ali. Se përket u thimit të gruas, e, Dhe në anë mësojn se gruaja duhet të udhëton me përgjithësinë e saj dhe kjo është ndër për gruan. Kjo është ndër dikush e kupton sinjë lëndën çmim për bujë. kjo është ndër për gruan që gjithmonë duhet të ketë kujdestar. A keni pandën i kryetar shteti që udhëton vet? Haj kohë kohë grup që udhëton me të, rojtar që eruajne, e ruajnë, truprove që e ruajnë, kështilltare nga se ai shkon vet. Te gruaja nderohet, gruaja shkrihet ato që e ka respektu shëriatit. Andaj edhe nëllëthime, që mos të shqecot, mos të pengot, mos të sulmojt, ka sa është fizikisht me dopse burri. Duhet këtë përtsjes nësaj që e ruan dhe kujdesit për teqat rrugës. Andaj duhet këtë mahram. Duhet këtë mahram përtsjels. Burat fokë që jam burat në punë, gjithë më nuk jam punë, gjoni dit pa uzë, gjoni dit pushimi, kur ka dhe shkan pej, të këta afrëmit, Edhe gjithashtu vjen edhe për Shkodër. Do të thotë çiken me të qen Shkodër me mësua atje është mirë, alhamdulillah, ajo është një mëdresë e mirë, me të quvazna atje lejohet me të quvaz atje ka konvekt, ka një rrë të sigurt që kujdesen për vajzat atje, kjo është në rregull, por dilën Shkodër me shkull nuk lejohet me shku vet. Femra nuk lejohet të udhëtojë vet, duhet të ketë përcjellsinë, përcjellsinë vet dhe pyetja e fundit të spi me dorë të majt, disa dietar nuk e kanë preferuar, ndërsa disa të tjerë e kanë lejuar. Mendojse në çonse niliu Conewood bën testim me dorën e majt, pa shkak se e ka të zënë dorën e djathtë, atë nuk prish pun ta përdor edhe dorën e majt për testim, nga se nuk kemi ndonjë argument që ndalon të bërit testim me dorën e majt. E përizon nuk ka argument që ndalon mbeten duart e, të gjitha, do të thotë gishat e duarve, të dy duarve në shfrytzim për ta përmend Allahun te bareka وتعالى. Dhe sikur që e parlamentuam më herët, kjo është edhe pyetja e fundit për sonte. Lësë Allah në madnuar që të pranan vepratunat mira, nash problem për të në këtë bo dhe të bontë të tjetët. Dhe mos harani që i ku nërruar, tema jonë, sonë, të ishte për përmbushin e zotimeve dhe zbatimin e përëmtimeve. Të jemi nga ta që i përmbushin zotimet dhe i përmban përëmtimeve të dhena. Dhe gjithashtot, gjithashtot e kam parasysh se përëmptimi më i madhë që kemi dhenë është adhurimi Allah o Gj Vazhdojmë tutje drejt në premtim më të vogël që kemi dhënë, të mundohemi të japim mundin maksimal dhe të jemi të kujdesshëm në thyrjen e premtimit. Allahu na mëson që të jemi nga ata që janë besnik, nga ata që janë korrekt dhe sjellshëm. Dhe Zoti i llojë të na ndihmon që së bashku të flakim këto dukuri negative, këto vese, të jemi sikurse don Allahu xhella wala për neve. Mekatjë po ijapën për sante. Dënda ki më narsëm, më betjë në kujdes në laud. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.